Now фікс on the little fill on my eye. Хіп-хоп В принципі, вже час звістувати піплу мізки парити, хоча, звісно, ну його в баню. В принципі, це місія віщого коня, але кінь зіржавів, Карусельне опудало Викрадене румунськими циганами Попіл, попіл Я й сам заіржав би Бо не так народ випередити Як попередити паніку Мобілізація, стоматологія Механізму опору Механізм опирається тихогляду В коробці вата, в міксері вата Трансмісія ватяна І магнето не видасть більше Десятка ват Ну, нехай не всіх, ну бодай дружбачків Братчиків урятувати та з десяток сестер розбудити, обійняти, підняти, дати раду і звіт попервах, потім вістувати, згорнути банк, порадіти, накурити, далі пересортувати, стартувати і линяти нах. «У мене ж там усе вже давно готово. Катакомби, бомби, запаси води і приту. Цілий підпільний обком з агітацією. Все там у мене є. Навіть мене текал фарес усіма мовами світу. Хоча переважно на євриті». Але ситуація гнела, як не крути. Ні коня, ні Олега, ні станції, І зерно Юрія проростає з протилежного боку гори трилисником якогось Євстахія. Я не в шоці, я просто в ахуї. Ні коня, ні ікони. Ну, це таке, згодиться дзеркало і яка-небудь дощечка вербовая. Осідлав і гайда до раю. Суха сакури гілка, недопите, саке. Все, що залишилось від попереднього самурая. Скачу на дощіщці і ржу галябардою. До дзеркала молюся, коротше тренуюся. Десь у мене повинна була бути чи то астролябія, чи то алибарда – та й військовий квиток десь валявся. Це така книжечка від рівних бонусів. Відірватися б по-чорному, підірвати б усіх, навіть тих, кому по барабану. Але місіонерів зазвичай душить не жаба, а сміх. Ну, бо смішно, коли ти на дощі мостишся, ці аж десь там, у тумані. Наводити мости, підривати колії – це якась партизанщина, шняга, не місія. Врятувати нехай одну, але витягти з води, на ноги поставити, признатися – ай, місію, вона так любить життя, через це на неї так любо дивитися». Вона вміє говорити, таке трапляється, і вміє слухати, про таке навіть не мріється. Вона знає ціну словам, вона сама їх складає, майструє. Не лише баби базарні фільтрують базар, не лише у фільтраційних таборах проростають Євстахі з Юріїв. Ну але що? Мої лінзи приціли збито, мої фільтри легені геть просмолені, і карусельний кінь не б'є ржавим копитом і Олег знову на якихось голландських гастролях. А вона, як вона, найкраща з усіх можливих модель для майстрів старої дати. Тих майстрів уже нема, та скульптура її тіла вимальовує кожна ніч кожен день і навіть промінь ренеен апарата. Немає у мене її фото. Лише флюорографія та енцефалограма і аналіз крові на простирадлі. Простирадло піде на хоругви, решта в архіви постраждалих. Прости мені, сестру. Просто і радо. Адже ми, на щастя, не друзі і, на жаль, не коханці. Бо яке там кохання з флюорограмою Бо яка там дружба під стронцієм сонце, піврозпад короткий, практично немає шансів. Але вона так любить жити, попри всі алергії, анемії, нежить. Щоденники її віз декларації митні, колекціонують інженери генні. Я розумію цих колекціонерів, цю нечисть, цих майбутніх геніїв. Вона теж геніальна, не боїться виступати в цирку. Хоча який це вже цирк, коли під відкритим небом, коли на межі чотирьох чи п'яти державних утворень вона жонглює печінками, нирками, балансує в зонах duty фрі і в якихось інших стрімних зонах. А якщо і зривається, то летить угору, ну туди, під купол, де небеса акробатів. І звідти її слова відфільтровані, пандають іноді дощем, іноді пухом, іноді інтернаціональним матом. Інтернаціонал савани її звіринець. Вона оперує інстинктами, тваринними снами, нервами. Найчастіше за нею грибуть павіани, хоча трапляються і зебри, і зубри, і навіть тигри з левами. Вона... Любить майже усіх чоловіків, бо і вони її люблять майже без винятку. А от з жінками не склалося у жінок свої розклади, не врубаєшся, хто винен, хто не винен тут. Вона б їх усіх подружила, в сенсі всіх цих чоловіків з їхніми жінками – але це хіба треба бути багатожильною, принаймні життя ЗО-2 не завадило б, а вона так любить жити своїм першим, своїм останнім, своїм одним, одним днем, однією темою. Хоча для певності від себе, скажу, було б незле, щоб ця любов була хоч трохи взаємною. Бо виходить так, вона любить життя, а її подруги, наприклад, вважають її життя пересерним брущем. Ну, подружки гальмують, у них що не романту відкат, а в неї все на купу обломи, облоги, і пес його знає, що ще коротше». Нікого я так не врятую, тим більше плеврит і часу замало дано, але кажу собі: Євстахію Сибто, Юрію, герою недобитий, ну, хоч раз, хоч спробуй, поворуши задом, інакше нахрен ті катакомби і словникові запаси і вриту, бо вона так любить любити, бути веселою і молодою. Тож розкрути задля неї, бодай каруселю, або розкрути когось на куриво і поділися самокруткою чи, хоча б водою. Ну бо справді пофік ті підземелля, рухи опору, пори ока, ідеш. Чи то пак іврит, уся ця морока. Ай, то ти йдеш, чи не йдеш, їдеш, не їдеш? Тут уже сам вирішуй, коли іде. Вирішуй, що важливіша її алергія чи твій плеврит. Кого із вас тупо за духа задушить, Бо якщо навіть іржавий кінь злітає з копит, то піднятись з копи тобі це ж за щастя, за милу душу, а іржати не конче, іржати не мусиш.